Втората лекция чистия смях. Срещат се двама приятели, един казал «Дай ми ръката си! Леле, каква дълга линия на живота имаш! Ето, вземи моята кола, а ти ми дай твоята, че моите спирачки не държат!» Майка грижовно и нежно казва на сина си «Миличък, повече няма да ти излизат пъпки по лицето. Детето казало, колко хубаво, мамо, а от откъде знаеш? Няма повече място на лицето ти. Пътуват с кола четирма тежко пияни младежи. Гледат отпред, мигат някакви светлинки и Диня казва, това е дискотека, да отидем да танцуваме. Танцували 5 часа и накрая Диня се огледал и казал, Голям купон беше, но това е светофар. <рък> Толкова са заблудени хората, че вместо да видят Бога, виждат света, остават там и правят някакъв купон и забравят великата светлина. Срещат си двама наркомани, единия носи мотика, другия. На къде с тази мотика? А отивам да се боря с плевелите. Какви плевели? Абе, по си коноп, а то поникнали ни домати, ни краставици, не ти е работа да копаеш. В една болница шотландец пита стоящия до него, когато оперират в момента. Човекът казал, едно 6-годишно шест... момченце, което е глътнало някаква гумичка, а онзи господин в чакалната сигурно е негов баща. Не, той чака, защото е собственик на гумичката. Дядо, вярно ли е, че на лошото трябва да се отвръща с добро? Да, моето внуче, тогава ми дай пари за сладолет, защото ти щупих очилата. Ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? Пита една жена приятелката си. Ами, разбира се, не си ли виждала мъжеми. Мислиш ли, че бих се оженяла за него, ако бях го погледнала два пъти? Разговор между шотландци. Какво ти е мнението за слънчевите бани? Ами чудесни са, пък и економисват сапун. На улицата има изгубен часовник, минава германец, а часовник, напълно здрав. Да го почистели. Почиства го и го оставя пак на улицата. Минала англичанин. А, часовник, верен ли е? Ще го сверя. Сверил го и го оставя на улицата. Минала българина. А, часовник, дали върви? Да вървим заедно тогава. Приза <съква> двама кръци в църквата, единия от тях иска да задигне позлатена златена икона. Другия му казва. Чакай, како правиш? С скални обувки се качваш на трона, господин. Другия му отговаря. Нищо, че обувките са мръсни. Нека душата да бъде чиста. <ръква> Добър ден! Дайте ми 4 кг наденица, 2 пилита, 3 кг сирене, 4 хляба и 10 бири. Извинявайте, но тук е аптека. Извинявайте, все пак, господине, купете си това лекарство против преяждане, за да не идвате утре пак. Какво е първото нещо, което са казали извънземните, щом кацнали на земята? Абе, къде е тоя Делю Хайдутина? Защо ние от космоса, защото ние от космоса много се интересуваме от Хайдути?